Det här och live i dalarna. Kommer tillbaka. Jaha där är jag pratar med dig. Vänta. Ja, tangent. Vi ser Versiljans skoden. Ja rutten mm. över till Eh, vi hör Eva Sandin här eh, i bakgrunden. Och eh, det här är då radiolörda. Det lördag varje lördag. Varje lördag blir radioradio lördag nämligen 16.30 live från Söderdalarna. 16 augusti då 2014, 2014 08:16 har vi Sveriges kanals Sverabr radio live här. Ansvarig utgivare Gunnar Andersson som vanligt. Och eh vi vill se här nu ska vi ta och eh, stoppa den här och lägga ut den här texten igen här för det blir fel på titlarna när man kör det mycket med det tekniska måste jag prata också på samma gång här Det kan alltså ska det ska stå idag är lördag här 6:30 radiolörda från Söderdalen ska det stå. Vi vill se här. Där kommer det upp ja. Ja, är det så? Eh 16 augusti 2014 radiolörda Sverigekanalens Sveraberadio här och kör oss varje lördag från 6:30 nu klockan 6:40 så ska vi köra 6:40 till 17:00 så ska vi ha lokala nyheter från Dalarna och inrikesnyheter också då för första gången här. Vi ska se hur det kommer att gå. 6:40 till 17:00 Dalarnyheter och inrikesnyheter. Inga utrikesnyheter och inte med vidare rapportaller och det är tvåans mikrofon på inte treans som jag sa förut men det är tvåans mikrofon som ersätter ettans mikrofon det ena alltså en knastrar och sprak det är nog en elektrisk störning. Så nu i veckan var det borta men nu var det tillbaka igen så tvåans mikrofon ersätter ettans mikrofon här på C-datorn. Treans mikrofon är ju kopplad till B-datorn och det är laptopen som är igång också förutom C-datorn här. ska strax börja med lite lokala dalanyheter och inrikesnyheter mellan 16:40 till 17:00. Vi har lite rösta statistik också och vi får återkomma till efter 17 va. Jag hinner inte dra schemat heller här riktigt. Men ni kan gå in på mini.nu-veckans program, mini.nu-veckans program.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 Och så kunde det vara segle tag och så kom nästa skur. Eller är det skyfall eller vad man vill säga va så. Det var instabilt väder den här veckan och det ser ut att bli svalare också nu faktiskt ni mot 16 grader och den här skogsbranden har man inte hört talas om någonting när det är väl under kontroll. Så att vi inväntar nu att klockan blir 16.40 då så ska vi köra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 på 30 dagars period. Och två minuter så ska vi börja med Dalarna nyheter och eh lite inrikesnyheter också mellan 16:40 till 17. Och eh, inte några utrikesnyheter och inte någon väderrapport heller. När det gäller väder så kan ni gärna gå in på klart.se ska upp ticket len bor i Bori, vilken kommun och sen i kommunen så kan ni bläddra fram till den ort som ni befinner er på och ni kan också placera det här på er hemsida eller blogg också. Det får också ny eller vädret för hela världen också där. Ja, så kan ha, eller mikrofon nummer 2 ser mersätter ettans mikrofon en elektrisk störning. Ska vi säga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 det är stopp går det finns ju också såna här en servicelinje som går med plats för rullstolar och sen kör lite lugnare tempo. Och sen finns det beställningstrafik som även utgörs av taxibilar också faktiskt nere i Stockholm där. Eh, 17 augusti så börjar bussarna rulla längs de nya linjerna och det kan bli fler ändringar under hösten.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 Se här, vi har lite. Jag kan inte läsa alla artiklar heller, man måste nämligen betala för dem. Eh. Uh... Och eh har ju kritik också mot den busshållplats där man ska stå nere i diket och vänta på en buss. Uh... Ehm, vi bara inte prova se om inte plocka fram någonting i förväg. Eh. Uh, man ska så anlägga en en, en uh, hållplats i Karlsbieheden. Och det är längs väg 850 då mellan Falun Svärdskö och vidare mot Vindtjärn och Svartnäs så sköt som trafikutverket. Då har trafiken planerat en bussuppplats i diket utanför Karlsbieheden. Samtidigt finns det en närliggande fyrvägskorsning där en buss rent praktiskt skulle ha möjlighet att svänga in från vägbanan. Och så förordas som en alternativ lösning för det scenario som inte vill ställa sitt dike. Eh och det låter ju faktiskt helt vansinnigt. Eh. Och ja. Så att den här nya busstrafiken som ska börja gälla här har redan fått en hel del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 Och vissa turer går upp till Husby Långhundra i Knivsta kommun. Men på kvällen så dras turerna in. Och det återstår bara några få turer som är ren beställningstrafik. Som måste beställas i förväg. Och jag för mig att det står också att det kan utgöras utav taxibil. Det finns ju större och mindre taxibilar beroende på hur många som beställer körningar. Det är ju inte lönt att störa stora bussar för några enstaka resande. Eh uh, det finns ju minibussar också. Och i Märsta till exempel så finns det såna här små servicelinjer, såna här små bussar med plats för rullstolar, mindre busstyp. Och till och med taxibilar också kan kan komma istället för en buss på den här den här bestädningstrafik som är. Klockarskolan står här, det vill se till det, men jag vet inte exakt. Eh uh, och eh uh,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 Behovet verkar inte vara så väldigt stort. Uh, inbrott i falen till exempel har varit här. Och uh, en som hotade treordningsvakter. Vattenavstängar, stödade registreringsskyltar. Singel och Lycka på Lensväg. Uh, Leksandsföretag som har svindlat Stockholms stad på nära 28 miljoner kronor. Och fem års fängelse för miljonsvindel och näringsförbud. Leksandsföretag som har svindlat Stockholms stad på nära 28 miljoner kronor. Det är så exceptionellt åkande där. Trafikolycka på E45:an. Ja. Den bilen måste repareras där hela. Eh får vänta på bussen i diket här. Det var ju en katastrof faktiskt. Stolpen hamnade i diket. Men det här kommer nog att justeras med tiden. Vi ska väl ta och strax återgår till inrikesnyheter också. Det är inte lätt det här. Oj, där det är en reporter här. Vänta. Vänta här. Improviserat. I lika stor uträkning går in i någon bil. Istället är dess nära hänvisade att gå på längs den här trafikerade vägen och sträcka och bussupppinnen sattes upp här för någon dag sen bara. Och den har de placerat nere i diket helt enkelt. Så vi ska prata med Eva Söderlunde som har barn i bilen och vad hon tycker om det här. Vad tycker du om placeringen av den här busshållplatsen? Ja, det känns ju som ett skämt när man står här. Jag kan inte förstå, jag menar när man får stå i diket och vänta här och bilarna och bussarna och förbi och sen det bussen ska stanna jag bara få vänta och få se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 Ja, jag är tillbaka. Så här är det var lite improviserat det där. <skratt> en buss har plats eller en, en buss har plats som hamnar i diket. Jag <skratt> tror jag tappar rösten också. Eh, ser en bild på en kjus idag där som verkar frysa lite grann här. Eh, jag måste få sig förkyld och lite rosslig halsen också. Eh, vi ska ta lite lite eh i en rikesnyheter också här eh uh, fram till 17.00. Eh, uh, under minutos eh uh, nyheter vet där för att uh, vi ska se lite grann här. Det händer ju mycket. Ja, vi skulle ha inrikesnyheter egentligen. Man uh, vi tar väl lite blandat här några stycken här nu då. Forsk det är visat skatercellarna är kivaktiga. Och tydligen är tågstoppen an Solana och Kalberg också. Det är väl inte orsaken riktigt där. Det är tyvärr ganska mycket skälmod också utmed järnvägen. Eh, långt har ju mötena Jimmy Åkesson besökte Gävle. Och eh inga sportnyheter ska vi ha.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 jag en sprand var en kortslutning i spis ska jag säga. Och eh äh, vi har koncentrerat oss på inrikesnyheter också. Eh äh, och äh, Det kommer bli motdemonstrationer mot Sverigedemokraternas partis valturné också. Och då ska vi också ha en ett ett, ett demonstration i Stockholm till och med. Ja. Där Sverigekanalens Sverigebroadio här var i lördaga 16:30 medan 16:40 till 17:00 så ska vi ha lite korta Dalarna nyheter och eh, lite inryckesnyheter. Och det är första gången. Och det händer ju så väldigt mycket. Långsiktigt händer ju ingenting men eh,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 Det lossa pruttar i på toaletter också utan att spola har jag sett. Det var någonstans i Sverige det var, kommer jag inte ihåg riktigt. Eh uh, så man kan Camilla Julia säger nyheter från nationella sidor också. Nyhetsswepet kommer tillbaks i september månad en timme ett program. Eh uh, nyhetsswepet i ett ett ett månadsprogram. Ska vi se här. Det är väldigt improviserat det här. Men det är, tycker jag är mycket dåligt att Sveriges Rådde stavar fel. Och Folkpartiet har nu för andra gången minst stavat fel också på några flygblad eller liknande här. Det är lite mist där. Och det är verkligen pinsamt måste jag säga. Skater är inga kivar. <går> Nej. Mitt. Jaha.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 och ljudupptagningar också från judar som tar helt avstånd från folkmordet i Gaza. Så det finns judar som verkligen kritiserar Israel för vad man håller på med. Eh, uh, tvärbanan till Lyxsele får nya järnvägsbroar. Det kommer också ske en upprustning mellan Lyxsele och storrumman och på sikt kommer man återuppta rälsbuss trafiken mellan storrumman och Ömeo.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 Och det verkar vara väldigt tyst från brandområdet där. Jag vet inte om det överhuvudtaget brinner någonting där längre. Vi kan ju ta en en rolig sak i alla fall som jag faktiskt skratter åt här. Rubrik nu däts rolig. Ehm, uh, hissreparatör fastade hissen. Ehm. Uh, jo, ja, det var ju Karlskrona va. Eh, uh, den krånglade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 ska sluta med papper också på förskolan i Örebro. Det blir eh, digitalisering utav blanketterna. Eh, eh hisreparatören satt fast en en timme eh själv alltså. Han borde väl ha tryckt på den där hissen så att den åkte ut av sig själv, men av någon anledning så kunde så var han inne i hissen själv och då fastnade han och, ja. man äh, blev stoppade av polisen här och flydde in i skogen man han måste ha haft något skumt för sig. Hörat mikrofonen är ju ganska så stark här. Eh äh, och det har varit ovanligt mycket åskveder också som har ställt till det här med trasiga telefonledningar och liknande för Telia. Eh äh, strandsnittet i Hedemora låg nere också här nån natt här och det korta avbrott har det varit också.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 Det ska vara ett spanskt modell och eh efter idéer från kollektivtrafiken i Spanien där resenären kan ställa sig i en hållplats och beva möre men för att bussen ska stanna och plocka upp dem. Men i Sverige ska man kunna skicka ett SMS till dalatrafikens beställningscentral smö öppen dygnet runt och så här meddelar bussföraren att någon vill med bussen på den draget har plats. Eh vi får se om använder de har plats eller som dras in. Eh ny kollektivtrafik som startar här den 17:e. Och eh jo, det går nog med tågen också till när ni i Stockholm här ser jag. Eh bostäder heter det inte heller, vad heter bostäder? Så det är ju allvarligt tycker jag att Sveriges radio inte kan stava ordentligt att det är felstavat helt tänket här på.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 En live stream från ABC News klockan 22 ville inte heller starta upp fast den var rätt, rätt inprogrammerat men det var ju första gången också då. Så man skulle kunna programmera in. Såra radio-sätt program. Jag har det också på laptopen här på Windows 8 då, man skulle kunna programmera in. Och ställa in helt enkelt så att det är helt uh, automatiserat då ska starta upp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 Jag tror att det var i Stockholm. Och jag har läst flera som. Som har haft problem. Och att det har varit. Vill ni medverka så har vi Skype då. Dala Gunnar. Om ni har Skype så heter vi Dala Gunnar då. Jag ska jag ta och koppla in också här. En telefonlinje också. Eh. Uh. Jag väntar lite med telefonen när jag ska dra programschemat också. Eh, mikrofon nummer 2 ersätter mikrofon nummer 1. Jag har sagt lite fel. Treans mikrofon är kopplad till B-datorn och kan kopplas till det datorn är laptop. Jag ska dra lite lystna statistik också här som är aktuell, men den gäller endast för kanal 1 då. Och vi har samma siffror för för kanal 2, 3 och 4 som vi har för kanal 1. Då även är uppe i nästan 9000 lyssnare. Men eh, det går inte att få fram en statistik för eh kanal 2, 3, 4. eftersom det är gratis konton på listen to myradio.com i UK. Och det är ny, nytt rekord då på 30 dagar på kanal 1 det är 2350 lyssnare. Och man har lyssnat antal minuter med Winamp än då 45607 minuter. På 14 dagar kanal 1 då är det 4969 unika lyssnare från 109 länder och på 7 dagar är det 475 unika lyssnare från 82 länder då. Antal gånger man har lyssnat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 Antal minuter topp USA 39024 minuter Sverige 6035 minuter och i djupsjön har löstat 878 minuter Indien 771 minuter Indonesien 495 minuter och Rumenien 492 minuter Filippinerna 323 minuter och Vietnam 294 minuter, Algeriet 276 minuter och Tyskland gör det man i Deutschland 255 minuter. Vi ska dra aktuellt räckeschema. Ni kan gå in på mini.nu/snärsträck veckans program. mini.nu/snärsträck veckans program. Och ni kan gå in på sverigekanalen.tk och lyssna eller gallarehornet.tk och lyssna. Den gamla bloggen som har en 390 392 000 drygt sidvisningar heter gallarehornet1.tk. Eh det här är alltså Sverigekanalens veckoschema. Och det är Mondagar 645 Palestine Today 1700 Radio Holger nedlagt från arkivet. Mondagar 1730 Granskning Sverige från Youtube. 1800 Radio STD. Kan förekomma mycket repriser där. Mondag klockan 19 James Edward show for the USA 2000 Radio Britain online. Word at 8 Melon Mozart from UK om onsdag 0000 repris från lördagen Radio Landsman 2200 några minuter morgon morgonnyheterna faktiskt från ABC News Radio i Australien The Stargazer 645 Palestine Today från International Middle East Center Ljudfilerna är fria att använda för webbstream- och rådestationer. Alltså 1645 tisdagar Palestine Today. 17.00 Janne Mild. 17.30 Pat Kondel UK. När det gäller Janne Mild så kan ni gå in på Sveriges Fria Radio.tk eller, eller Jannes Fria Radio.tk 17.30 Pat Kondel UK. Otto Nol Sandbush Show USA. 19.00 James Edwards Show USA. Uh, 20.00 The White Voice Forever USA Och det har vi inte någon nytt program sen den 7 juli, men det tror jag det blir lite uppehåll på sommaren kanske bara. 10:00 start klockan 21.00 David Duke Show från USA.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 Mix 88 MHz och det kan ni söka på också på Google. Alltså Mix 88 MHz. Onsdagarna 19.00 nedlagt Danmarks röst från arkivet. 20.00 SD Falköping byradion. Kan du lyssna via fnf.nu. Kjetno 00 onsdagar från Stockholms närradio lördagen radö frekventa. Med Julie Inberg, Stockholm enskede. 22.00 ABC News Radio, morgonnyheterna från Australien. Torsdagar 16.45 Palestine Today Och torsdagar klockan 17 Janne Mild 17.30 Pat Condell UK 18.00 Stormfront on Black USA Rens Radio.com 19.00 19.00 Red Ice Radio Som faktiskt kommer från Sverige En kille med vettiga åsikter Där på västkusten På torsdag 21.00 World at 8 UK, Lilmosar Torsdag 21.00 En halvtimme, gärderhornets lilla halvtimme Från Stockholms näråld I 88 MHz från lördagen Torsdag 21.30 Radio Superior Från USA Och det kan ni söka på också Radio Superior Radio det ska låta som det var på den tiden när det är nyheten spelat att säga. Avslutas torsdagen 22.00 med ABC News Radio med 7 eller med 6 nyheterna på morgonen i Australien. Fredagar Sverigekanalen och det är främst för Kanada 1 och 2 det här. Fredagar 6.30 svensk folkmusik, 17.00 Rodd i norr temman, 18.00 Alex Jones show USA. 19.00, American Freedom Party Fredag klockan 20.00, Stormfront, USA, Don Black, Ranseradio.com 21.00, Radio Northwest, USA, 22.00 avslutas ABC News Radio Morgonyheterna äh, av Australien, hon är i sex på morgonen där Radio 600 svensk folkmusik 1630 till 1930 eventuellt fram till 1955 råd är dörda direkt från södra dalarna med Gunnar Andersson som ansvarig utgivare 640 till 1700 lokala dalarnheter samt inrikesnyheter och mellan klockan 18 till 1830 sändning med Stockholms närradio 88 MHz de två kanalen som kommer ut på Stockholms Närradio mellan 1818 och, 18 och 30. Det är livesändningen som ni hör här. Ja, samma sändning då. Lördagar avslutas klockan 20.00 med Radio Länsman nytt program. Söndagar 16.30 svensk folkmusik 17.00 Janne Mild. 17.30 American dissident voices söndagar.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 på TK och ni kan också lyssna via Sverigekanalen PUGT TK. 17:11 är klockan här, det är den 6 augusti 2014. Och det har varit förskräckligt väder det här och jag har läst att det har varit skyfall och störtskurar och översvämningar och gejer här. Så att det har varit besvärligt väder då. Faktiskt. Eh. Uh, ja. Är det klart för sasar på Skype? Det verkar vara reklamfinansierat det här. Ja. Jag ska koppla in eh uh, uh, telefonen. Sladden här, vi har ju två tekniska lösningar för telefonerna.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 Telefonnumret också är en telefonlinje här IP-telefon 0-2-2-5 60-143 0-2-2-5 60-145 Eller vad sa jag nu? 0-2-2-5 60-143 0-2-2-5 60-143 Och Skype heter vi Dala Gunnar Skype heter vi Dala Gunnar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 que siamo a svara. Hej Nick, så har det lurat eh den här halblinda gubben täppas och kommit ut och gjort reklam för sin hemsida också. Man fick 4000 besök på en gång där. Säg så, det har ju bojkotat honom, men han lyckades ringa från ett annat nummer då och hade ett falskt namn va.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 Jag vill kontakta också med en server på Stockholms närvoderering också här och så att vi kommer ut är en halttema. Jag känner att jag har lite ont i halsen här. Tunga svälja lite. Karpstrypan ska vara borta i två veckor här. Han har ju fyllt 46 också nu. Ah, uh, hon vill inte svara där nej. Men typ uh, bra för nick. Jaha. Uh. Jurgen Persson förnekar ju här då att han skulle ställa upp som utrikesminister i en eventuellt kommande socialdemokratisk regering. Eh uh, uppgiften kommer från ekot medan visa sig inte stämma. Faktiskt. Jag har hört att federating signalen här nu på bara laptopen är ganska kort. Ibland är den lång men nu är den kort.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 det blir långt upp i fjällen här va. Men att Sverige så, det kan inte stava här. Så då har jag skrivit till dem här och eh Folkpartiet fick kritik också för att man lyckas stava fel. Jag tror det är på flygblad. Eh bostäder heter ju inte vad det heter bostäder. Klockorna som stör, Jimmy Åkesson i Falun där i en halvtimme.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 Ö över det. Eh uh, och det blir väl då eventuellt så blir det väl långsitt ett parti då för första gången här. Jag röstade jag röstade 2010. För för sista gången i Siktun och kommun. I bi biblioteket i Siktun och stad.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 röstade på i, i biblioteket i Siktunastad. Siktunastad var en egen kommun fram till 71 och då heter det heter Märsta kommun. Långsittans kommun har aldrig funnits men här hette det då fram till 71 hade vi såna små kommuner i Sverige och då hette det hette Husby kommun. Och när jag var i Bivalda till exempel så heter det så heter det inte Avästa kommun framte 78 heter Bykommun. Men här heter det så Husby kommun här uppe. Men efter 70 så tillhör vi eh Hedemora kommun. Det är också lite lustigt att eh, kommunalrådet i Hedemora kommun Ulf Hansson som är tjänstledig stålverksarbetare från Era Steel i Långsjötan. Som är kommunalråd. Jag har lite kontakt med honom här. Man har ju informationstavla här i Långsjötan. Det fanns en annan informationstavla med fina kartor som man tog bort, men den informationstavla vi har, vi får rätta OK-plan OK här längs sjön. Den visar ju helt delvis inaktuella och felaktiga uppgifter. Den här på livstationen finns inte. Den lades ner redan på 1980-talet va. Och det finns andra uppgifter som informationstavlan för turister också visar ju felaktiga och inaktuella. Polisstationen är ju långsjötan försvann redan på 1980-talet. Men är liten här turistkartan och även så har vi en polisstation i långsjötan va som försvann på 80-talet. Och även andra uppgifter är i felaktiga va. Det är mycket märkligt. En annan informationsstavla som fanns också den är borttagen och där fanns en väldigt fin karta faktiskt. Utförlig med olika vandringsleder och grejer. Och eh, det tog sen nu som jag var inne i Säter kommun och söktade runt där i en stark hetta men samtidigt var det en extrem kraftig blåst och vind halv halv stormvindar uppförsbackar va men det blev alltså 3,6 mil. Den här veckan som har varit nu har det varit ganska så kraftiga slags regnskurar till och från och som skyfall alltså. Så ordentast under en och skyrfall och och skurar och sen kommer lite sol ett tag och så börjar kommer skurar igen. Temperaturen har bara gått ner här också nu framåt här ner mot 16 grader bara ute va. Så att sen kan inte jag cykla här ens när det blir för svårt ute. Och de flesta är off offline här ehm um på Skype heter vi Dalagunnar alltså Dalagunnar och sen på telefonlinjen är 0-2-2-5 då 60-143 0-2-2-5 60-143 och det är varje lördag från 16.30 som vi kör live här och vi har den 16 augusti 2014 och Karpstrypan är borta i två veckor här ja Henriks hade ju lurat täppas då för Sveriges radio har ju spärrat hans två telefonnummer. Dätiden hade han ju ringt från ett nummer som var okänt för Sveriges radio eller Sveriges rádio. Och han har även eventuellt att jag inte lustat ännu eh förställt rösten och använt ett falskt namn också Göran Karlsson från från Göteborg. Nästan 10 minuter lurar han täppas och eh, gjorde även reklam för sin eh, valhemsida där. Vad heter det nu då? valinfo.se kanske. Och han fick 4000 besökare där tack vare den gratis reklamen. Så Tappa blev lurad utav Henrix för det var Henrix som ringde till Tappa så hette Göran Karlsson från, från från Göteborg. Eh ja, skogsbranden verkar ju vara borta. Vi ska se om vi har några uppgifter på när överhuvudtaget överhuvudtaget brinner. Det hade ju Sveaskog avstått och lämnat området i ett närliggande områden grundutav att det var äh, var att äh, Sveaskog hade lämnat brandplatsen en vecka innan för att undvika brandrisken. När man gör markberedning så kan det uppstå gnistor när man kommer i kontakt med stenar. Och eh, stora Enzo eller som nu skyller på sin entreprenör som jobbar för Stora Enzo hade ändå gjort fortsatt med en markberedning och orsakat då starten till den här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 som tvingas att konvertera eller så kommer de att avrättas då. Eh uh, Vi ska se om vi får några uppgifter om det överhuvudtaget förekom någon brand men stora ensos alltså stora ensos skyller på stora ensos skyller på sin entreprenör. Läser sen här extrem torka så borde man avstå ifrån ifrån att göra markberedningar med tanke på brandrisken är det åtminstone ha någon form utav beredskap med någon vattentank man kan satt i det, det borde väl utgå ett skadestånd i alla fall på stora ensor där Stora Enso skyller på sin Markentreprenör Eller skogsentreprenör som jobbade för Stora Enso Att de påbörjade Eller fortsatte med markberedning Trots den här extrema torkan Och Vi uh, ska se här Starkt hat mot araber bland Judiska israeler nu Kan man läsa var inte här Se. judar ska inte umgås och gifta sig med araber och det var citat. Eh äh, samtidigt som antisemitiska strömningar drar fram över världen i spåren av Israel-gaza-konflikten. Åkning kommentaren är väl att det är väl inte vanliga medborgare utan det är väl främst muslimer som känner hat mot Israel eller mot judar.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 medshandlade en en ung kille som körde en traktor med vattentank. De beslagtog den här traktorn och körde bortan. Att han kan inte frakta vapnet i den här vattentanken. Han har ingen traktor. Och att hon inte åsnor kan dra den här tunga vattentanken då. Eh, de förstör störstematiskt olivträd och olivträd och andra odlingar om kommer med stora bulldosers och förstör hela hus och allting bara krossar och och, och rensar allting. Det blir ingenting kvar. Och det här ligger på palestinsk mark som är ockuperat utav Israel. Eh så. så det är ganska ofta täcker filmer och nej eller i i SIS eller i IS så vill jag inte se när de hugger av huden på folk och mycket blod och jag kan inte förstå jag så att de kan vinna sympatier det är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 Parte till synnerheten judiska flickan utsats för en intensiv övertalningskampanj och lämnar sin vanning. Alla som motsätter sig det här loppet uppmanas nu att komma till en demonstration så planeras att fästerna ska rega rum. Protesten är ledd av en judisk organisation då som kallas Lehava som är en förkortning av det hebreiska uttrycket förhindra sammansmältning i det heliga landet. Sammansmältning är att judar umgås och gifter sig med araber som utgör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 Jag ska så chock i halsen här faktiskt. Hon är 1735. För jag försöka hålla lite låda här. Så har min ganska så chocka hals. Eh. Uh. Så att eh uh, visst finns ett hat och vi finns vi finns det ljud där som inte vill beblanda sig och inte att andra ljud där ska beblanda sig men det finns ljud där som beblandar sig med araber.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 det kanske var på 70-talet va jag tror att det var Golda Mir som gjorde det uttalandet jag menar en minister som säger att palestinierna är som grävsopper som ska utrotas va? det är ju eh, fruktansvärda uttalanden helt enkelt att, att göra sådana uttalanden va? och det är mer än 400 palestinska barn som är döda det finns en del uppgifter från internationalt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 avskiv mot Israels agerande i stor i östra Jerusalem. Fredsdemonstrationer i Jerusalem stoppas. Ja. Vad är de oskyldiga barn som som drabbats mest då?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 bild på Nils Zon har också vi vet ju vad som hände honom. Han hade ju inte någon skyddsutrustning eller någon skyddsvakt till exempel va. Eh åkte frams i stora risker med att befinna sig i området där han var. Det är mer eller mindre laklöst område och det finns väl inga eh rapportering om att de har gripit några för det mordet va. Eh över 90 av de judiska israelerna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 successivt tar det avlösnuts. Palestinierna kan inte heller bara lämna sitt område och komma till Sverige som flyktingar till exempel eller någon annat land utan det är ju stängda gränser och det är ju enorma gränskontroller och På Youtube finns ju många filmer som visar hur de blir trakasserade helt enkelt utav militär, polis, bosättare, kastar sten på dem, skadar och dödar deras får, tömmer vattentankarna. Och kommer med bulldozer och bara river hus. Och ehh... Uh ja... Uh, via Skype här då, Dala Gunnar och telefonnummer till studion är ju då 02 25 60 143. 02 25 60 143.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 Jag kan inte få fram alla artiklar och sånt här men jag har ju jag har ju ljudfiler här eh som jag laddade ner från internet med eh, några ljud här som eh, som har tagit av avstånd ifrån folkbordet här eh, bland annat på Red Ice Radio och Democracy Now. Orði. Eh. Nu ska vi se. The Red Eyes Radio har vi intressant. Det kommer från Sverige nämligen det programmet. Och det är ett verkligen ett värt program. Och eh uh, kan inte hitta just här vi hör Eh uh, David Jok också tar upp det på Ramsey Radio påkommer. Han säger också att det gäller inte alla judar, men han han kritiserar de judar som har de här extrema åsikterna. Eh uh, Ja, eh uh, det är svårt att man ska improvisera så här och är ganska så chock i halsen också. Men eh uh, här har uh, vi David Joker. Okay, eh Det är så fight fightwhitegenocide.com Ja det är så mycket IDL också i England har blivit infiltrerade också av zionister De, de stöder öppet Israel Så att uh, De kan ju fara att flyga faktiskt BNP har också en ny ledare istället för Nick Griffin uh, Adam Walker Adam Walker heter han då ja Ehm uh, Jag hittade några ljudfiler jag tror på Red Ice Radio och på Democracy Now. Så hade vi faktiskt ljud uh, där som uh, sa att det här är värre än uh, värre apartheidpolitiken vad Sydafrika hade. Det man håller på med. Den här muren till exempel kallas ju för Schutsbarriär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 eh beslagtar till exempel den här traktorn va så han kan inte frakta den här vattentanken längre utan traktorn. Åstörsarna har kan inte dra den här tunga vattentanken heller. Så att det är hela tiden eh trakkaserier mot det palestinska folket och de har allt färre eller mindre områden kan man säga att överhuvudtaget existera på. Det är otroligt vad den här kartan har minskat. Där de ska leva helt enkelt va? Jag har inte exakt någon befolkningsuppgift på dem för de har ju en hög nativitet. Det är världens största fängelse helt enkelt. Gränserna är stängda och... Det är nästan 2000 döda och mängder med byggnader som är förstörda och raserade och, och liknande va? I alla fall Göran Persson har inga avsikter att komma tillbaka igen. i en kommande regering i alla fall. Det här är en imam som har blottats ju också. Han har gått under jorden och efterspanas. Det svenska valet en pest eller coolare. Olle Jönbeck har hemligt telefonnummer också sett jag får inte någon kontakt med honom där. Han är jävel där. Och hoppar till att tala om toppstyrning också inom inom Moderaterna. Eh, förra våren vi kan läsa det här eh, från exponerat.intvo. Jag får improvisera lite grann här. Eh, förra våren så grep polisen en blottad i Piltdamspark i Nelme. Och eh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 och rektor för den islamistiska friskolan i han är bosatt i Malmö. Han har också gjort eh, uttalanden om sin kvinnos syn. I en intervju i TV2, eventuellt Danska TV2, så hävdade han att kvinnor utan hijab eller ja be om att förbli våldtagna. Eh Han hade alltså blottat sig i Pildamsparken i Malmö faktiskt. En imam smyger i buskarna. Eh en dansk bloggare har rapporterat att den här mannen då mäktig Uh, inte inför ni sitter rättegången utan avvikit från Malmö och därför efterspanas av dansk polis. Uh, varför är han inte bosatt i Danmark för uh, utan i Sverige? Jo, vi kan ta upp det här också. Jag får improvisera igång här. Jag ska ta och snyta min snoriga näsa också en uh, kort paus. Det ganska så roliga rubriker ibland. Eh. Miljöpartiet dansa samba. Eh, de gjorde de på Göteborgen en gång kommer jag ihåg också. Eh, svensk folkmusik är inte aktuellt. Eh. Miljöpartiet kör till valstugorna med oljeläckande dieselaspir från 1970-talet som en SD-are äger.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 Miljöpartiet påstår i sitt pressmeddelande att de hade beställt en miljötransport från firman men fått en skrotiga läckande diesellastbil från 1970-talet. Den får inte köra i yrkesmässig trafik heller då den är registrerad av skatteverket som veteranbil. Men lastbilen ägs inte av en firma, den ägs av en privatperson. Och faktum är att en ex av en Sverigedemokratisk politiker i Dalarna som endast äger den bilen eh blir lite svårt att åka fram med miljövänligt transport när firman endast äger en enda lastbil. De uppger att de har blivit lurade. Miljöpartiets hycklare Måsa Må Olsson.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 Äh... Uh, Det är flera kommentarer här som också är väldigt upprörda. De borde ha häst och vagn istället. Ja...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 För de hade ju stavat fel och nu har det ju stått att de hade stavat fel igen. E för andra gången. Och då kan de ju skylla på tryckeriet kanske. Men... E ja, nu hör jag Georg Lindberg också där på laptopen här eh Ulvenhag Folkpartiet på underklassaffär i förorten Gellbo. Det är väl i Göteborgs någon förort där ja. Det har sagts för det finns ljuder här, ljuder här som har deltagit i radioprogram och grejer här som tar verkligen avstånd från Israels folkmord i Gaza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 så att trots att elementen var varma så gick det mesta ut och var dåligt isolerade. Och eh det är enorma sömmar för att rusta upp de här miljonprogrammen och många invandrare kan inte heller bo kvar sen när man höjer hyrorna efter upprustningen. De har ju byggt på 70-talet de här husen då. Jag bodde i på släptegatan i Märsta. Ja, nu börjar Linberg avsluta där. Vi kommer ut på 88 här om några minuter då. Jag lyssnar på laptopen här. Eh, man har pumpat in alltså miljoner och miljarder i de här förorterna runt storstäderna. På sådär Malmö till exempel, i Stockholm finns det också många invandrare och invandrungdomar. Man hör aldrig tala om att de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 så bodde först eh, i Sevilla och sen var det ju nära Gottsunda där. Gottsunda är ju uppdelat då i de här höghusen där vi skulle dela ut flygblad, parabolantenner och där bodde bara människor från Iran. Så då gick vi till villområdet istället och där var det svenska namn. Jag vet också ju Vallsta där och Stenninge i Märsta så började faktiskt en del invandrare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 och det är 126.12 i Stockholm plus gillekontot är 634252-1 634252-1 kan lyssna på eh, Sverigekanalen.tk och Gjallarhornet.tk eller Gjallarhornet1.tk mini.nu snedstreck veckans program och elemini.nu sne streck gh har vi också en hemsida på. Vi har ju egen väderradarstation här med fyra kanaler. Kanal 1 har det 2350 lyssnare på 30 dagars period. Och det är lyssnare från 138 länder.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 Jag kan säga också till Göran Lindberg om han lustar nu att uh, att uh, Göran Lindemark eller ja Göran Lindemark har dragit igång på internet här med Radio Nord och, och det är mini.punkt nu snedstreck radio nord. Eh uh, vad ska vi se här de ska ju köra nu den 23:e från från Vaxholmskastell. Jag har faktiskt åkt till B där med en båt en gång på 70-talet med min pappa. Vaxholms gamla militärradioare va. Och man skulle köra på mellanavåg också men på internet finns det i alla fall på mini.nuus nedsteck Radio Nord kan man lyssna. Jag har gjort lite inspelningar där. Öllenhaga i alla fall har varit ute här i Gällbo i Angered och en helge här en lokal profil. Och tror inte att besöket kommer att skapa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 betecknas beteckna som ungdomsgäng eller gäng men vilka är det som bor i de här förorterna egentligen det är ju redan spektaklen det här, vi har tagit upp här miljöparti, att Miljöpartiet kör till valstugorna med en oljeläckande diesellastbild från 71 som ägs av en Sverigedemokrat också telefonnummer till studion här uppe i Dalarna är 02 25 60 143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 hade passerat 2350 lyssnare för kanal 1 på 30 dagars period. Sen återstår det kanal 2, 3 och 4 också. Sen kommer det lite snö upp i fjällen och sen blir det kallare här eh framåt här ner mot 16 grader. Ja, det <hör>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 till tidsbrandkår här i Långsjötan fick rycka ut och släcka. Eh, uh, och jag lämde ju göra en linemark här har dragit igång en hemsida som lägger ut Radio Nord musik. Man kan lyssna på. Eh, uh, det har gjort en karta adress med mini.nu/radio nord och då man kan köra nu på mellanvåg här. Det 23:e från Vaxholmskastell. Det här stora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 Eh jag sekte det sådär i Husby en gång nära Husby skolan och det här badet som finns där på väg mot eh, Igelsta bäckens naturreservat. Jag var faktiskt jag var faktiskt innebodde i Solna och Sömeberg och Stockholms kommun. Nej, sen vände norrut men där i Husby minns jag så var det eh, ute på ett fält där. De stora fälten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 De ödelägger både förskolor och skolor i Sverige. Och jag minns också en förskola i Upplandsväsby som dog mitt emot tågstationen. Eh, uh, den här förskolan blev ju helt uppbränd. Det var ingenting kvar utav den helt enkelt. Absolut ingenting. Den var helt förstörd. Det var bara ruiner kvar utan här förskolan i Upplandsväsby mitt emot pendeltågstationen och sen tog han även bort de här resterna.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 Här på 88 så har vi bara en halvtimme sändning på lördagarna mellan 18.00 till 18.30. Men vi kör ju dygnet runt på Sverigekanalens webbradio istället. Exempelvis på Sverigekanalet.tk, Gjallarhornet.tk Den gamla bloggen också, Gjallarhornet1.tk Då har vi mer än 392 000 sidvisningar.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 Det var ju uppe på mer än 39 000 minuter. Ja. Så det är tvåans mikrofon här. Eftersom ettans mikrofon har en elektrisk störning. Det knastrar och sprakar. Det försvann ibland men... Var tillbaka nyligen här. Och eh, stadsnetet i Hedemora låg ju också nere här någon natt. Och korta avbrott har det varit också. Vedret den här veckan har varit... Det har varit äh, kraftigt regn helt enkelt. Äh, kraftiga skurar, nästan skyfall. Jag har läst också här tidigare i den här sändningen på Sverigekanalen om översvämningar och elände. Jag tror det var ner i Stockholm här. Och det verkar som att det ska bli bara svalare och svalare under den här perioden. Det är mot 16 grader här och det har kommit snö nu också upp i, i fjälltrakterna faktiskt Så att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 jag hittade ju sen lite en liten film också som jag publicerade på Svenska järnvägsklubben framsida postvagnarna också med lite järnvägsräls faktiskt som ligger kvar vid den gamla hållplatsen i Västerbyn utmed den gamla järnvägen vi hade här. Bivalla långsittans järnväg jag har ju besökt Bivalla också och se i somra som var jag tittade lite grann på hur det såg ut i Skärnsund där järnvägen gick precis utanför smedjan där Fredrik Svan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 rullar anten grevsnya järnväg och lämnar katten i Uppsala och uppe i Jädraås rullar många gamla lok och vagnar persontvagnar och godsvagnar från den här gamla järnvägen vi hade här. Det fanns bara fem persontvagnar här uppe och några var tillverkade här uppe också var det var mest gods, godsvagnar så gick ju som blandade tåg. Men antalet personvagnar var inte så många och plattformarna var rätt så korta här. Utan det var väl mest godsvagnar i tågen och några få personvagnar. Det gick som blandade tåg och när jag besökte Byvallet till exempel så fanns det ju ingenting att se. Gamla vattentornet finns kvar visseligen men hela bangården är ju bara en skog alltså det har ju vuxit igen och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 gjälntingsinsatserna på den här stora branden som drabbade eh som drabbade Västmanland. Man kan se att den lågande branden låg till stor del utanför Engelsberg. När järnvägen som som går mellan ja Fagersta och Västerås där borta. Så tågtrafiken drabbades ju en del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 ut går ersättning också med 2 miljoner för varje kommun som var drabbad där. Och 20 tal hus är också förstörda utav den här branden. Där står det än så som vi har tagit upp skylle på sin entreprenör som genomförde markberedning trots den extrema torkan och den stora brandrisken. Och ett annat skogsbolag Sveaskog hade lämnat ett annat område i närheten en vecka innan just på grön av den här brandrisken som fanns på platsen. Och ändå så gjorde man, eller rättare sagt entreprenören till Storenzo genomförde skogsarbetena eller markberedningen. För när man kommer i kontakt med stenar så kan det uppstå genister. Och räddningsinsatsen var ju också alldeles för klän man gjorde en felbedömning utav det hela och i samband med kraftiga vindar så spredt sig den här branden mycket oro väckande snabbt om man tappade ju omgående kontrollen över den här branden. Ja, det här skådespelaren från USA då Robin Williams har ju då begått självmord genom att hänga sig i ett skär Och hans fru har då gjort ett uttalande här om att han hade drabbats av ett förstadie till den här sjukdomen Parkinsons som ju är obotlig. Han var väl även utav de här som deltog i den här 80-talsserien Morco Mindy också. Och till en vara han var han så väldigt rolig också så att när man spelade in filmen alltså var man tvungen att ta om de här scenerna flera gånger för filmteamet på är det gapflabba helt tänket men han eh, hängde sig då när han fick eh, vetskapen om att han hade den här sjukdomen Parkinsons sjukdom och den går ju alls inte att stoppa det finns ju inte någon bot på den sjukdomen Mänskligheten har ju uppfunnit många mediciner och såna här saker men eh, det finns också sjukdomar som är helt enkelt obotliga <kör> och ja, han blir alltså självmodig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 med mer än 392 000 sidvisningar finns på jallarhornet1.tk Om ni vill stödja oss ekonomiskt så kan ni eh, sätta in stora som små belopp på plusjudokontot eh, 634 252 sträck 1 634 252 sträck 1 Om ni vill kontakta oss och berätta att ni lyssnar och så här, önskemål och synpunkter så kan ni skicka e-post till sverigekanalen snabela sverige.nu alltså sverigekanalen snabela sverige.nu sverigekanalen snabela sverige.nu och det var 634 252-1 och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 varje lördag från 16:30. Och eh varje lördag 16:30 och vi kallar det här för radiolörda. Och mellan 18 till 18:30 så ligger vi ute också på Stockholms Närradio 88 Megahertz. Mellan 18 till 18:30 och våran tidigare sändningstekniker från den tidigare sändningsstudion Geor Lindberg har då tagit över sändningstiden emellan klockan 17.00 till 18.00 med radfrekventa. Sen vi har bara kvar halvtimmen mellan 18 till 18.30 på Stockholms närradio. Men har ni tillgång till internetuppkoppling via datorer och surfplattor och smarttelefoner och allt vad det heter. Så kan ni lyssna via svejkanalen.tk och gallarehonet.tk dygnet runt i stereo. Murphy indikerar kvalitet och det är inte alls som Göran Lindberg säger att det låter dåligt på internet för det kan inte Göran Lindberg tala sig om eftersom han inte har någon form åt internetuppkoppling. Men jag vet ju själv hur bra det låter. Det är alltså 128 kilobits per sekund och det motsvarar en CD-kvalitet helt enkelt. Ja, vi ska strax på några minuter lämna Stockholms närradio också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 Det blir stacks piano klinkar. Slingan kommer in nu. Tacka dig som har lyssnat över Stockholm snärradio. Och vi kommer att köra live fram till klockan 19.00. Kommer att köra live här fram till klockan 19.00. Karpstripan eh kommer att återkomma. Han är också borta nästa lördag. Så sade kommentaren, nu är det väcket tills han kommer tillbaka. Eh, mm. <skratt> vi kikar ju in på fria tider också.punktse och titta om vi hittar någonting intressant. Här i september kommer Nyhets svepet tillbaka också. Det har sommaruppehåll där. Det är ett program på en timme ungefär. Fångar upp både inrikes och och och, och inte flickor där, ja.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 ta bort det. Och koppla bort det. Nu ska jag läsa lite grann på det här låtet där. Ja. Det var en liten flicka som var 3 år i alla fall som överlevde Den här och nu blir räddad. Hon var jätte liten sätt nos. Ja. Man måste bara spara. Nej, det gick inte att spara den bilden. Nej. Ja. Det var en halvtimme på Stockholms närråde där. Som gick som den skulle. Och då kan man ju koppla bort skörven där. Mycket med det tekniska här. Då. Så ska man prata på samma gång. Vi har ju haft nu ganska länge här. Schemalagda inspelningar på sändklädda datorer. Det finns fyra datorer här. Med med Rarmar radio som är schemalagt som startar upp inspelningar med automatiken då som fungerar förmästare så bra. Och som sagt var man lyssnar oss på kanal 1 här med Rarmar radio här i 11.74 minuter och med Screamer radio i 11.59 minuter. Det har kopplat bort servern till Stockholms nördefiering också. Vi är inne på fria tider.se. Och det är mycket som händer. Eh, blir hungrig också. Ont i halsen har jag tjockt. Jag var en företag från Dalarna här. Nu är det Stockholms kommun på 27 miljoner för stora fakturer efter renovering av Södertäljs tundan fyra män dömst till fängelse och det är ett företag i Dararna som skulle utföra det arbetet och har lurat Stockholms kommun och eh vi skjuter fram till 19 med en dålig hals här. Eh. Uh, Då uh, ska vi se här. Vi har den här lilla flickan kan man ju ta. Vad säger en bild på en liten flicka här, 3 årldrig i Ryssland som har varit borta i skog. Ja, hon var verkligen så att. Aha, här måste man betala för att kunna läsa den här artikeln. Ja, ni tänker se att nu är se lunger där. Tre år var hon. Hon var borta i 11 dagar alltså. I Sibirien tror jag. Vad är sommar där? Han blev ju rädd utan personal. Jo, ja, var ju mycket så att. Att hon inte det blev uppe att ta var, ja nu då. Ja, detta. Alla som betalar artikel i andra. Det är ju så farligt att man ska betala för vissa artiklar och eh inne på fria tider. Nu 8000 gilla på på Facebook. Eh prisrekord på borätt borätt i Stockholm här.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 såra som levet rätt hårt. Alltså hon har levt ensam i 11 dagar i en skog i Sibirien och överlevt detta. Hon lev inte dödad utan av varg eller björn eller någonting. Man hör tycker måste man betala för det i alla fall. Så att den finns i de andra tidningar. Ja. Ja ja. Ja, jag hör att fördräjningen är ganska kort här, faktiskt. Ja, du hör att fördräjningen är ganska upptryckad. Ja, just det. Så hör ni mina hörlurar också, aha. Jag hänger igenom medhörningen här. Sänker jag ner min medhörning lite grann faktiskt. <kör> Oj. Jag åkte den lilla av här från telefonen också. Ja, men måste nog hålla lite mer håll i faktiskt. Ja, det var en väldigt söt liten flicka faktiskt där. Jag tror nästan hon lite röd tor, 3 år gammal och 11 dagar ämsta min skog i Sibirien. Och vargar och björnar blev hon inte uppe upp ätna utav. Och fick det bär och drack vatten ur bäckar alltså.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 Det har kommit en del ner det blir faktiskt då. Nu ska det bli svalare här ner mot 16 grader framöver och det kommer snö uppe i fjällen också. Ja. Ja. Jag får försöka hålla lite låda här nu fram till klockan 19.00 så i uh, lämnar den här livesändningen men inspelningarna pågår fram till 19:30 så jag får vi lägga ut då musik. Så efter klockan 19 när. Det var att det som blev störda kyrkklockor i Falun men det var inte det var ett inbrott i en kyrka där så det blev nog tekniskt fel. Väggloss överallt på tåg, bussar, seismografer och dagis. Mörk hed drönare i Grimsta jag scheva solbränd. Eh, uh, ja. Eh, uh, så ett företag från Dalarna i alla fall som gjorde renoveringsarbeten i Söderledstunnan, men salterade fakturorna alldeles på tok för mycket. Eh, uh, så att de har fått fängelse och det var ett företag från Dalarna som genomförde den här renoveringen utav Söderledstunnan. Lusfröken med luskamp som som kommer till skolorna har man pratat om men nu kommer lushundar också. Lössan vägglösen sprider sig helt enkelt. Aha. Här finns en film här på 47 minuter också om Jimmy Åkesson's tur turnétal i i Mörndal. Ah mm. Kan vi kanske det är 47 minuter långt va. Men vi kan lösa lite grann på det här eh live här. Ja. Tack. Hej, hej. Ni ska strax få träffa Jimmy Åkesson här. Eh han är inför en turné på 100 platser. Vi ska lösa lite lite grann på Jimmy Åkessons valtal i Mölndal. Det är 47 minuter långt här. Vi körde ett 19, men vi ska lyssna ett tag framåt på det här lite grann rande i eh, Bohuslän för socialdemokraterna. Jag ska börja jag ska bara ge er en härlig färsk nyhet för dagen. Ja. Det var United Minds aftonbladet idag som där vi fick 11,6 Eh det är uppgång med 1,1 från förra mätningen och där ligger det klar tredje Miljöpartiet på 9,8. Gröna får 46,6 alliansen bara har 36,8. Alltså vi är, som någon kallar det för supervåkenmästare. Lena Melinne eftervålderar att vi inte längre tungan på vågen läste idag. Jag har funderat på det länge. Undrar vad hon menar med det. Jag menar så. Vi jag Vi är stolta och glada att ha Jimmy Wickson här idag. Varsågod Jimmy.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 Hur hur ser du på sig idag? Hur har det svenska samhället utvecklats? Jag ger det, Jimmy Åkesson gärna jättestora applåder. Tack så hemskt mycket för det. Vet jag känner att vi var nyss här. Var vi inte där? Ja, det? Vi var här faktiskt i åttonen i går. Ja, du hade stämma. Ehm Det var diskuterat. Det steg 8 år har vi haft Adolfnit styre och regering Reinfeldt och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 När Marit har presenterat när det gäller de här viktiga framtidsfrågorna, det är den så kallade 90 dagars garantin. Den har ni ofta Stefan Löfven pratat om. Vad som skiljer den här 90 dagars garantin ifrån Göran Perssons gamla 100 dagars garanti är nog inte så mycket mer än de här 10 dagarna. Över ett handlar de precis samma saker att gömma undan verklig arbetslöshet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 Precis som du nämnde, du nämnde ett antal saker. Vi kommer ta upp här bland annat så kommer vi prata om våra kärnfrågor. Bland annat kriminalpolitiken, äldrepolitiken naturligtvis. Vi kommer prata om arbetsmarknaden, den offentliga sektorn. Vi kommer naturligtvis prata lite invandringspolitik. Men först tänkte jag dra ner det på en liten jordnära fråga och ta en konkret enkel fråga. Jag var ju på ditt sommartal för någon vecka sedan. Och där sa du, och jag citerar, jag är inte feminist.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 O han har hade en dröm när han var ung att det bara att han skulle bli fotograf. Han tycker väldigt mycket om att fotografera. Det är jag med så att jag har mycket gemensamt jag och Lars förutom klädstilen kanske. Eh men Lars han tog sitt finuftet till fånga och jobbar idag inom vården. Han är vårdbiträde för i Sverigedemokraternas Sverige kan naturligtvis män jobba inom vården. Kvinnor kan naturligtvis jobba på verkstadsgolven. I vårt Sverige kan man förverkliga sig själv så att han jobbar där. Men han är inte riktigt nöjd.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 Det är en väldigt massa problem som ni tar upp här med att han jobbar väldigt mycket och hela tiden och så vidare och det, det tycker vi jag är bra och många inom vården tycker att att det är bra. Men i inom vårdom så är det många som är ofrivilligt deltidsarbetande. Ungefär 80 av de som idag jobbar deltid i offentlig sektor vill jobba heltid. Och det är klart att eh, om vi skulle möjliggöra det, om vi skulle möjliggöra för fler för alla de deltidsarbetande i då i offentlig sektor som vill jobba heltid. Om de skulle få möjlighet att jobba heltid så skulle det skapa nästan 20.000 nya jobb. Till ganska låg kostnad dessutom så det är det ganska billiga jobb om man jämför med ja, regeringens sänkta krogmoms och allt det där är för någonting. Jag tycker jag är en viktig åtgärd som verkar inte just handvilla jobba mer då utan men då han vill jobba mer har han fick ja, av bak. Eh då bara man ska jobba mycket. Eh sen eh, när det gäller då den här eh,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 Samma sak med de som kanske jobbar varannan helg. Det är mer rimligt egentligen att man jobbar var tredje helg och så där många önskar det. Nu har ni ju säkert hört det ned tidigare om det här. Jag vet inte hur det är i Mördans kommun men Socialdemokraterna har lovat i tre valrörelser så nu rätt till heltid i offentlig sektor. Tre gånger har man lovat det i tre på varandra följande val, men man har hittills inte anslagit en enda krona.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 någonting som kommer såklart och de som jobbar i vård och omsorg är till god och men det är klart att det också kommer de som är behov av vård och omsorg till god och en kvalitetshöjning fler händer i vården helt enkelt. Lars han är ju väldigt omtyckt. Eh han har nog insett att han inte kommer in på journalisthögskolan. Eh han trivs på sitt jobb. Eh vad skulle hur skulle han kunna vidareutbilda sig inom vården? Finns det finns det en framtid för en sån här som honom i i vården?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 just detta. Så att det är, det är inte så katigt patta fråga för en gräppeton. Nej, livabet, jag går hem. Det är så mycket. Men eh, däremot så är det ju djupt orättvist, kan jag tycka att det är på det viset det måste vi naturligtvis göra någonting åt. Och när jag när jag talade i Almedalen här för lite drygt en månad sen så framförde jag det som mäter vår absolut viktigaste vallöfte, det att vi ska avskaffa den här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 tarlo. Jag, jag tar den. Här. Eh, jo. Hon brukar överrätta sig med att hon dessutom är ganska orolig för samhällets utveckling. Hon upplever sig mindre och mindre trygg idag. Hon läser väl precis som ni och jag och du, tidningarna naturligtvis om om bilvränder, för ordskravaller, alla skottlossningar som sker i kommuner bredvid er. Eh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 så det finns det finns det i allmänhet utbredd otrygghet i det svenska samhället. Det är, det är, man talar om upplevd otrygghet och så den upplevda otryggheten är ju inte obefogad på något sätt utan det är ju ja, det bor man i den här delen av landet så känner man mycket väl till de här skottlossningarna som det uttalas om och förordsupplopp har vi sett inte minst i Stockholm här för något år sedan och så så att den den den typen av våldslighet är ju någonting som tenderar att öka och som tenderar att att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 skummissar som lägger ut spår och sen kommer de tillbaka några dagar senare för att se om man har varit hemma lite och så där och det det är väldigt vanligt förekommande och och det där är någonting som växer och någonting så mycket. Vi får gå åt så hade vi över 20.000 anmälda bostadsinvånare i det här landet. Och det är en tyvärr men det är trenden är att det blir fler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 borde du och jag och antagligen ni också hört att alliansen säger att de har skapat 250.000 nya arbetstillfällen. Han behöver ett. Varför har han inte fått ett utav de här? Varför är det så många arbetslösa trots det här mantrat om 250.000 nya arbetstillfällen? Är det alltså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 och satsa på en relevant utbildningspolitik som är som är kopplad till framtidens näring. Herr ja, de Jeme Åkersson. Här står du och pratar infrastruktur. Vad fan är det för nåt? Det här är ju det roligaste jag vet, nu kommer Gibbe bli lite rädd. Där.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 Eh men ta har vi det så har vi ju haft som villare med att säga en bojlig regering nu i åtta år som har hittat på en hel del dumheter och där finns pengar de prioriterar till exempel så så har vi den här halverade krogmomsen som kom för något år sen. Det skulle skapa först först hette det att det skulle skapa 18.000 nya jobb.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 på kronans skatten som som vi har utlovat. Eh Så när vi det är vi också har snuddat vid nämningen av ansvarslösa invandringspolitiken som kostar gigantiska summor. Vi har det faktiskt Anders Borg i vår kära finansminister så sent som idag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 Flekting politiks ska ha en enda utgångspunkt Det är att hjälpa så många nödställda människor som möjligt. Det gör inte de andras politik. Det är vågpolitik som hjälper flest människor. Unders jag lovar honom och behört pengarna här så vi kan göra utom lite bättre. Här äh?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 om det finns någon press här så kan ni ju skriva och det är för jag som Sverigedemokrat har ju alltid vetat detta. Eh men det skrivs ju aldrig i pressen men ni får gärna citera Åkesson där att om han får 50,1 så kommer det naturligtvis komma invandrare till Sverige. Eh så är det ju. Ja, jag det är så dumt så inte sant. Det men du nu börjar det faktiskt bli dags att försöka avrunda det lite grann. Ja, innan vi får ett toknytt kick här uppe. Men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 Och därför tänker i alla fall jag gå och rösta på Sverigedemokraterna den 14 september. Och äh, ja, det får du också göra om ni också. Ja. Jag tänker naturligtvis rösta på Sverigedemokraterna. Men jag säger till er som jag säger till alla andra torgmöten att jag tänker inte gå och rösta den 14 september. Jo, det gör jag också. Men jag går och förtidsrösta och det tycker jag att alla bör göra. För den 14 september kan det vara så här strålande väder.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 Jag får inte ta och vila min röst lite igen här men nu vi fick plats med det här talet och det ska jag göra göra om också här över till MP3. Eh jag gör om YouTube till MP3. Stöd oss gärna ekonomiskt också. Det är plus Girokontot 634252-1. Det är 634252-1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 Siljanses båt in vårt Ja, Rotte bring på Går til dragspeletts lån Vem kan bli Va først Ja, kanskje den som Nurest størst Såva Siljans strand Kom, kom med nu I hand För en samling I Sambrilsdalen Stora dalen Her holdt spulet og alle er nå I gunn og gjødet og Malmø Kong og særre var Ut i en bøljande synsans Ser alle får ned stor en chans Ut i en splittande daladans När solen går opp med sin skjæra færg Då vandrer vi två ut mot Tibleberg vi ska se silja når morgonen gryr Så vackert det da dimslejor flyr Vi kan se i bergen i väst Ja, der ligger mora med sin dada häst Skummande vågor som slår en mot strand Så kom, ta ny ådre min hand Församling i Samhildsdalen Gjøtet av Malmø Kongus er var liten mø Et i en ødlandestesvans Her alle får en en stor chans Et i en splittande dala-dans Hei! Nuskajet og romer gikk til en gang Næ, var Jesper det bort i vi Ryge mennen var det både styr og brud jeg var så vårlig fyr Forst og var den på dagens skapelig prest Og som sjøng en salm og læste fint utsord Sen så for det med en der det var Jespers fest Ma fint og lekkert ut av bord Men forst og avgjort Ja, en riktig æreport Ma flagga løv og så blommorti Og så er tavla mitt oppi Og på en spøll man stod ja, ma sittra å oh, ma fjord Sto å børje spojkar å klemme i Ma en klemmu melodi Så kommer en fårig der i fullt valopp Å tåle om at lyset var klar klart Flagga mitt på gården drog dem genast opp Å det jag var det asklite far. Vi får kvar kom mig från börendan går som ville se si, roke okay, år ska vittesmod Många var rebune på Öjebärs mål säg en grelle efteråt Ja dansa verk mest ans för han är ju allomstans Eva Jerke var Perre Jerk, var, per, var Stuljes mor och ande som åt är stott kallor parum par